Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, exterre Tibor vagyok a stúdióban, itt van Puzsér Robert, az LNP és a Jobbik által támogatott főpolgármester erőlt a beszélgetést a rádióban, most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Üdvözlöm, örülök, hogy elfogadta a megkívást. Jó napot kívánok. Hogy döntötte el, mi volt az utolsó csepp a pohárban, hogy beszáll a politikába? Felmértem, hogy mennyit ér a népszuverenitás. Felmértem, hogy mennyit ér a szavazati jogom. És azt láttam, hogy semmit nem ér. Azt láttam, hogy évtizedes viszonylatok, viszonylatban herdálják el a politikusok a rájuk osztott bizalmat. És euh, tudni kell, hogy, hogy nem csak szavazati jogunk van. Ez nem csak rám vonatkozik, hanem minden egyes választópolgárra kibüntetlen előéletű ebben az országban. Van egy Ugyanilyen fontos jogunk, és ugyanilyen elidegeníthetetlen jogunk, ez a megválaszthatóságunkhoz fűződő jogunk. Tehát amikor azt látjuk, hogy a képviseleti demokrácia válságba került, mert a képviselők nem a felhatalmazásukat hajtják végre, mert a képviselők azok nem a, a társadalom felé felelnek a hűségükkel, a szolgálatukkal, hanem a politikai osztály felé, gazdasági érdekcsoportok felé, Ö, oligarchák felé. Tehát amikor az ember azt látja, hogy a, hogy a répszóverenitás az megszűnt, akkor, akkor át kell váltania a saját kreditjeit a, a, a megválaszthatóságára. És akkor be kell lépni a politikába, kvázi a kezébe kell vennie a politikát, vissza kell fertőzni a civilséggel a politikai osztályt, mert a politika elszakadt, a társadalomtól és elszakadt a társadalmi referenciáktól. Önmagát szolgálja, a vele szövetséges gazdaságot szolgálja, a társadalom pedig elidegenedetten és bénultan áll, és más lehetősége nincs, mint hogy beszálljon ebbe a kultúrharcba valamelyik oldalon, kvázi annyi, annyi lehetősége van, meg annyi befolyása van a folyamatokra, mint egy frati újpest meccsen. Eldöntheti, hogy zöld vagy lila. Na most én ennél... Többet gondolok a képviseleti demokráciáról, többet gondolok a magyar társadalomról, és ezt a töbletet, ezt érvényesíteni akarom. Beláttam, hogy ez, ez alulról nem megy. Akkor hát be kell lépni a politikába, és ilyen módon kell érvényesíteni. Sajnos ez egy olyan ország, nagyon erős a bizánci hatás. Itt a, itt a, a hatalomból és az erőből értenek a, az emberek is. A politikusok is, a gazdaság szereplői is, úgy általában mindenki. Egy publicista megírhatja a véleményét ezerszer, és ezerszer lesz jóformán fölösleges, hogy megírta. Abban a pillanatban, hogy ezt a véleményt nem egy publicista közli, hanem már egy politikai aktor, egy olyan szereplő, aki a politikában a folyamatok formálója, abban a pillanatban a véleményen mögé megképződik egy fedezet. Ez nagyon szomorú, hogy így van. Nem kéne, hogy így legyen. Magának a véleménynek a hitelessége kéne, hogy a fedezetet képezze. De ebben az országban a vélemény hitelessége nem ér semmit. Kizárólag az számít, hogy ki mondja a véleményt. És addig, amíg a véleményt egy, egy hétköznapi publicista mondja, senkit nem zavar meg. Mikor érezte először, hogy politikai aktorrá vált a publicistából? Volt egy ilyen határozott pillanat? Én, én, én, én azóta, hogy elindultam ezen az önkormányzati választáson, azóta rendszeresen érzem, hogy más a hozzáállás a véleményemhez, más a hozzáállás a személyemhez, mint addig. Pusztán az van rajta egy olyan pecsét, hogy valakinek a jelöltje, hiszen nem is valakinek a jelöltje, még csak támogatói vannak. Mitől? Én, én nem is akarok senkinek a jelöltje lenni, én független jelölt vagyok, és ez a függetlenség, ez nekem a legfontosabb. Tehát ez nekem mindennél fontosabb. Az, hogy engem bizonyos politikai erők támogatnak, az az én stratégiámat határozza meg. Ha nem találok politikai erőket, akik be akarnak állni ebbe a centrumba, akik a, akikből meg lehet képezni a centrumot, kénytelen vagyok saját erőből megképezni a centrumot. Ha látok olyan erőket a politikában, amelyekben van szándék arra, hogy hátat fordítsanak az elmúlt 30 év gyakorlatának, és egy új ellenzéket képezzenek a hatalommal szemben, mint hogy a jelenlegi ellenzék úgy gondolom, hogy leginkább a hatalom támasza, Abban az esetben ő belőlük lesz, a, lesz az ellenzék, vagy lehet megpróbálni belőlük megképezni az ellenzéket. A, a probléma az, hogy addig, ameddig a régi baloldal az ellenzék a nemzeti együttműködés rendszerének, addig a nemzeti együttműködés rendszerének ő, újabb négy éves és újabb négy éves és újabb négy éves mandátuma van Magyarország vezetésére, mert hogy hát ők okozták a nemzet, nemzeti együttműködés rendszerét. Ők okozták a 2010-es fülkeforradalmat, 2010-es, 2014-es és 18 as kétharmados parlamenti többséget. Tehát, hogyha a magyar társadalom őket szavazza vissza, azzal valójában, valójában csak azt jelzi, hogy nem értette meg a házi feladatot, nem készült el vele, nem értette meg, hogy mi okozta a nert, és hogyha ugyanarra váltja fel, Orbán Viktor így is, úgy is visszatér, de nem kétharmaddal, hanem négyötöddel. Mit jelent a függetlenség, amikor, ha jól értem, akkor bírálja azt a rendszert, amely a képviselőjén keresztül nem a nép akaratát hajtja végre? Egyfajta régi néven hívva visszahívhatóságot szeretne visszahozni? Ha nem azt csinálja, amit mivel beküldték a pozícióba, akkor vissza lehetne hívni? Én új, én új referenciákat szeretnék. Én teljesen új referenciákat, új kulturális, új politikai referenciákat szeretnék. szeretném újra fogalmazni a politikának a viszonyát a társadalomhoz, a politikának a viszonyát önmagához, és a politikának a viszonyát a, a közös ügyekhez. Mi a társadalomhoz való viszonya? Mit kell csinálni a politikának, ha tudja, hogy a társadalom mit akar? Az a társadalom, ami ezerfélét akar. A politikának nem a társadalom kényét és kedvét kell szolgálnia a politikának a társadalom érdekeit kell szolgálnia. Ennek a megkülönböztetése a legcsekélyebb mértékben sem valósul megjelenleg. A fel kell méricskélni. így működik a politika, fel kell méricskélni, hogy az emberek mit akarnak, az be kell hazudni a pofájukba, megválasztanak, aztán természetesen az egészet el kell csalni, el kell szabotálni, el kell felejteni, és aztán újra hazudozni, az épp aktuális mérésekre ö, hagyatkozva. Én azt gondolom, hogy nem ez a feladat. Nem az a feladat, hogy, ö, hogy mérjük fel, hogy mit akarnak hallani az emberek, és azt kell mondani, amit az emberek éppen aktuálisan hallani akarnak. Ez az emberek kénye kedve. Nem az érdekük. Ha az embereknek az a kénye kedve és az érdeke ugyanazt jelenteni, akinek van gyereke azt tudja, hogy ez a kettő ez szigorúan különbözik Ha, ha ugyanaz lenne, akkor minden este fagylalt lenne a vacsora. De nem fagylalt a vacsora, pontosan azért, mert a szülő tudja, hogy a gyereknek mi az érdeke, és nem hagyja megzavartatni magát a gyerek vágyaitól. Na most a helyzet ebben az esetben nagyon hasonló. Nem, nem felmérítskélni kell azt, hogy mi, mit úhajtanak az emberek Budapesten, vagy akár országosan. Nagyon jól tudjuk, hogy mi az emberek érdeke. Nagyon jól tudjuk, hogy a Budapesten, belső Budapesten élők három évvel korábban halnak, mint az agglomerációban élők Pontosan látjuk, hogy a Budapesten a levegő belélegezhetetlen. Nem kell felmérnünk, hogy az emberek meg akarnak-e fulladni, vagy sem. Nekünk élhető körülményeket kell teremteni. Ha az emberek épp aktuálisan azt mondják, hogy ők szeretnének öt évvel korábban meghalni a mi feladatunk, nem az, hogy ezt kiszolgáljuk. Akkor sem, ha ők esetleg ezt akarják. Hát pont ez a lényeg, hogy, hogy mert ugye mire való a szakma, mire való az értelmiség. Úgy gondolom, hogy a szakma az arra való, És ebben konszenzus van a budapesti ö, ö, városvezetők, vagy a magyarországi urbanisták körében, hogy Budapest ebben a formában nem az itt élőknek a komfortját, nem az itt élőknek a, a jobb közérzetét szolgálja, hanem kifejezetten az agglomerációból Budapestre ingázó autósoknak a kényelmét. Na most újra kéne ezt konfigurálni. Na most Ehhez nekem nincsen szükségem méricskélésekre, és hogyha tegyük fel azt mérném meg, hogy nem mérem, de ha tegyük fel azt mérném meg, hogy a budapestiek nem akarnak sétálóvezetet, én nem cserélném le akkor sem a sétálóvezet programját, mert úgy gondolom, hogy az emberek érdeke a sétálóvezet, az emberek érdeke a behajtási díj, az emberek érdeke a belélegezhető levegő. És hogyha az emberek. Ez pont olyan, hogyha a gyerek fagyaltot akar vacsorára, akkor sem fagyalt lesz a vacsora, mert, mert a, a gyerek érdeke az nem ez. De itt felnőttekről van szó. Mihez kezd az emberek akaratával? Ha ők a belső Budapesten akarnak élni, jól lehet, mert értelmi képességei teljesek, tudják, hogy a rövidebb az élet, mert büdösebb hm. a levegő. Akkor, akkor, akkor az emberek nemet fognak mondani a Sétáló Budapest programjára, és Puzsér aki ennek a jelöltje, és Puzsér Robert ezt tudomásul fogja venni. Ez, ez a népszuverenitás. Ez Akkor kell tiszteletben tartani az embereknek az akaratát, amikor az emberek kinyilvánítják az akaratukat. Nem akkor, amikor valamilyen intézet felmér valamit valamilyen mintán, Hanem akkor, amikor az emberek kinyilvánítják a szavazófülkékben, hogy ők nem óhajtják a Sétáló Budapest programját, akkor ezt tudomásul kell venni, hátra kell lépni, nem pozíciót fogni, nem azt hazudni, hogy Na de hát itt van még ezer fontos ügy, amit én képviselhetek, kedves emberek, azért én rám szükség, van, majd lecserélem a Sétáló Budapestet valamire, ami kívánatosabb, és akkor majd lehet rám szavazni újra. Nem, hátra kell lépni, meg kell várni a következő voksolást, meg kell várni azt a. Érdek rákleletet, ami addig érkezik a budapesti otthonokba, és amikor, amikor ez, a, ez, a, ez a következő 2024-es önkormányzati választás eljön, újra el kell hozni ugyanezt a programot, mert az, a budapestiek érdekei nem változtak meg, és újra fel kell mérni, hogy a budapestiek felnőttek-e a saját helyzetükhöz, a saját érdekeik képviseletéhez, felnőttek-e a... a a reális analízishez, hogyha Budapestre néznek, meg önmagukra néznek, és hogyha nem, akkor nagy tisztelettel és halázattal újra tudomásul kell venni, hogy a budapestiek ezt nem akarják. De pusztán azért, mert a budapestiek nem akarják. Ugyan miért is kéne egy programot, ami helyes, és a budapestiak érdekét szolgálja, lecserélni? Honnan tudja, hogy mi a budapestiek érdeke, ha azt mondja, hogy nem méritskél, nem bíbelődik ilyesmivel? Ez, ez, ez, ez szakmai konszenzus. Ebben nincs vita. Ebben ma Magyarországon nincs az urbanisták körében, a várostervezők körében semmiféle vita. De teljes a, teljes a konszenzus, így. hogy Budapesten a levegő lélegezhetetlen, egészségügyi vészhelyzet van. Teljes a konszenzus abban, hogy Európa nagyvárosai a zöld, élhető, gyalogos, kerékpáros, emberi léptékű irányba hal haladnak, míg Budapest meg az ellenkező irányba, Shanghai irányába halad. Ez egy te teljes körű konszenzus, hogy, mit, mi, mi, hogy kinek jó Firenze, kinek jó Sevilla, meg Kopenhága, és kinek jó Shanghai, meg Peking, meg Mumbai. Mumbai, Shanghai és Peking a GDP érdekében épül. Épül egyre nagyobbra és nagyobbra, hogy a GDP pörögjön. Az ott élőknek az egészsége, vagy inkább úgy fogalmaznék a betegsége, az a GDP-t szolgálja. Na most én azt szeretném, hogyha Budapest az itt élőket szolgálná, a Budapesten élők lennének a cél, és a GDP az eszköz. Nem pedig fordítva, mint Sankhái esetében, ahol a GDP a cél, és a Sankháiak az eszköz. Én azt szeretném, hogyha a budapestiek nem fizetnének, mondjuk a budapestiek alsó 90%-a nem fizetne az egészségével a felső 10% kényelméért, Meg, meg gyors és komfortos közlekedéséért. Alsó 90%-ot célozza be, megpróbálja megértetni velük, hogy ne fizessenek a Ők azok, akiknek nincsen autójuk. A 90, al 90%, 90%, 90% az Alsó az 90 a alsó 90 így van. Beleértve az agglomerációt, és akik ide jönnek dolgozni, szinte mindenki Nem, nem, a, nem, nem, a budapestiekről beszélek. Budapesten élőkről beszélek, igen. Miért te, vagy érzi, hogy ez nagyjából a szám? Hogy Budapestet el lehet így hogy felső 10 alsó 90 végeztünk egy ilyen kalkulációt, igen, és körülbelül, körülbelül a budapestiek 10%-a rendelkezik személygépkocsival. És ha azt kivonnánk, akkor az egy győztes program lenne? De nem akarok, de nem, nem, nem a győztes programot keresem. Nem kell, hogy győzzek. A, a Budapestiek érdeké, érdekeit kell, hogy szolgáljam a legjobb tudásom szerint, és a Budapestiek majd, ő, majd szavaznak arról, hogy ez kellene nekik vagy semmi. Nem akarom meggyőzni a budapestieket erről, hogy nekik ez jó. Én egy olyan akarok tenni nekik, és számítani arra, hogy a Budapestiek reálisan fel tudják mérni a saját érdekeiket. Ha nem, hát nem. De én, de szó nincsen arról, hogy én, én, nem, én nem karácsony Gergely vagyok, én nem egy porszívó ügynök vagyok, akinek itt van száz vonzó programpontja, és mind a tiéd lehet, csak szavaz rá. Én nem, én, én nem ügynökölök a termékemmel. Én egy ajánlatot teszek a budapestieknek, ami kifejezetten a budapestiek érdekeit szolgálja. Hogyha a budapestiek ö, belátják, hogy, ö, hogy a belélegezhető levegő az az ő érdekük, akkor, ö, akkor meg fogják hozni a helyes döntést. Ha nem, akkor nem. Ez, ez, ez nem, az én, nem az én kudarcom. Most az volna a kérdésem, hogyha, hogyha egy sebész ö, a kezében a ráklelettel, a betegnek a rákleletével azt mondja, hogy én holnap megműtöm önt, Ezzel az éles szikével. És erre a beteg azt mondja, hogy úristen, vigye innen ezt az éles szikét, doktor úr, még belém vág vele. És, a, és, és elmenekül, és elmegy egy természetgyógyászhoz, aki melegköveket pakol rá, és azt ígéri, hogy majd azoktól meggyógyul. Ez ennek a sebésznek a kudarca. Biztos. Ennek a sebésznek a kudarca, aki egy helyes és hiteles diagnózist, és egy helyes és hiteles gyógymódot ajánlott a betegnek, és a beteg elmenekült ezelől. Biztos, hogy... Neki, neki, valami, alsó... vonzó, neki valami vonzó ajánlatot kellett volna tenni a betegnek, őnek is melegköveket kellett volna ajánlania, amiktől nem ijed meg a beteg. Hát, amíg szabad akarata van a betegnek, addig bizony igen. Nem? Nem, nem, nem lehet. Azt nem gondolom, lehet. hogy... Azt gondolom, akarata ellenére senkit megnűteni még. Az a akarata... Én ugyanezt mondom, nincsen köztünk vita Akarata ellenére senkit nem lehet megváltani. Akarata ellenére senkit nem lehet megmenteni a szmogtól, a fulladásos haláltól, vagy a ráktól. A budapestiekre van bízva. Én nem akarom az budapestiek akarata ellenére megváltani őket semmitől. A budapestiekre van bízva, amiért én felelek, az a hiteles diagnózis. Tehát, hogy az a ráklelet, az, az, amit, a, az amit ők az ernyőn látnak, az a valóságnak megfelelő legyen, és a gyógymód, amit kínálok, az az ő gyógyulásuknak a a lehetőségét hordozza. Ennyi a feladatom. És ha ők ezek után azt mondják, hogy ők inkább Karácsony-Gyergelyhez mennek, aki meleg köveket fog rá, rájuk helyezni, aminek az energia kisugárzása majd meggyógyítja a rákot, hát tegyék. Jól Nem fog, az én hibám. Jól fog menni ez az együttműködés az előválasztáson. Most már másodjára porszívó ügydöközi le. Azt, akiről korábban azt mondta, hogy ha alul marad, akkor fogja támogatni. És ezt, mint a kölcsönösen Jó, mondták volna hogy részt veszek egy demokratikus előválasztáson, amely előválasztást akár megnyerhetek. Nem feltétlenül, de ahol van esélyem nyerni. Tehát olyan, olyan előválasztáson nem veszek részt, amit megbundáznak, meg amit ahol, ahol MSP Irodákban zajlik a szavazás, meg ahol dékás nénik számolják a szavazatokat, meg ahol nem lehet online szavazni, meg ahol nincs egy minimum 50 ezer fős részvételi küszöb. Hogyha ez a demokratikus előválasztás megvalósul, részt fogok venni az előválasztáson. Mivel ez egy előválasztás, az eredményét természetesen magamra nézve kötelező érvényűnek fogom tekinteni, ahogy elvárom, hogyha én nyerek. Karácsony Gergely lépjen vissza, ugyanúgy vissza fogok lépni abban az esetben, hogyha Karácsony Gergely legyőz engem egy demokratikus előválasztáson. De nem, de nem fogom szólítani a centrumszavazókat arra, hogy szavazzanak Karácsony Gergelyre, amennyiben Karácsony Gergely nem vállalja fel a sétáló Budapest programját, hogy ő megvalósítja. Ha garanciákat kapok Karácsony Gergelytől arra, hogy a sétáló Buda Budapest programját megvalósítja, abban az esetben támogatni fogom Karácsony Gergelyt, és föl fogom szólítani a, Bud a, a budapesti centrumszavazókat arra, hogy szavazzanak Karácsony Gergelyre, mert itt van a kezemben a az írásos garancia arra, hogy végrehajtja a sétáló Budapest programját. Ha ezt ő, Karácsony Gergely nem fogja végrehajtani, mint ahogy 300 olyan ígérete van már Karácsony Gergelynek a padláson, amelyet nem hajtott végre, ha ennek is ez lesz a sorsa, és teljesül a papírforma, és Karácsony Gergely újra hazudik, ebben az esetben Öt évre rá vissza fogok térni, kezemben az aláírt papírral. Íme itt van a hitszegő, hazug főpolgármesternek az ígérete arra vonatkozóan, hogy végrehajtja ezt és ezt. Nem hajtotta végre, akkor most kérem a bizalmat, mert az én tervem, az én programom, én ígérem, hogy végrehajtom, és én végre is hajtom. Ellentétben Karácsony Gergelye. Ez a, ez a deal. Nekem nem kell a Karácsony Gergelyt szeretni ahhoz, hogy egy demokratikus ö, ö, előválasztásban részt tudjunk venni. Nekünk nem kell szimpatizálni egy ahhoz, hogy tudomásul vegyük az emberek, a döntését. Az a szuverenit, az a népszuverenitás minimuma, hogy egy előválasztáson a vesztes visszalép. Nekem lehet rossz véleményem a Karácsony Gergelyről. Valóban egy politikai porszívó ügynöknek tartom. Valóban egy grafikon embernek tartom, aki magára vette a grafikon görbületét, és arra görbül, amerre a grafikon. Ő, ő egy politológusból lett politikus, aki beteljesíti önmagán azt a létromlást, azt a amelynek a jegyében fel kell mérni, hogy ugye én a hatalmat akarom, a hatalmat és csak a hatalmat, Ehhez kell egy program. Nekem, mivel hogy én nem gondolok semmit a világról, felmérjük, mit akarnak hallani az emberek, és az lesz a programom. Tehát, hogy itt már nem a programhoz tartozik a hatalom, nem arról van szó, hogy én gondolok valamit a világról, és ahhoz kérem a többséget, és ha megszerzem a hatalmat, az az eszközöm ahhoz, hogy végrehajtsam a saját programomat. Éppen ellenkezőleg a hatalomhoz tartozik a program. Tehát én hatalmon leszek, márpedig. Lássuk csak, milyen program kell ehhez? Na, az, a az lesz az én programom. Hiszen a programa, program szolgálja az én hatalmamat, arra való a program, hogy valamire hivatkozva, valaminek a segítségével hatalomra jussak. Nem vagyok jó véleménnyel a karácsony gergei Csodálkoznék, hogyha ez nem lenne kölcsönös. De az egy demokratikus minimum, hogy az ember, amikor részt vesz egy kiválasztási folyamatban, tudomásul veszi a választóknak az, a, az akaratát. Hogyha a választók úgy fognak dönteni, hogy én lépjek vissza, én azt magamra nézve kötelező érvényűnek fogom tekinteni, és nem én fogok visszalépni karácsony Gergely javára hanem tudomásul fogom venni, hogy a budapestiek visszaléptettek, mert azt szeretnék, ha Karácsony Gergely hívná ki Tarlós Istvánt ősszel, és nem én. Miből gondolja, hogy a centrum szavazók hallgatnak önre? Nem gondolom, hogy feltétlenül hallgatnak. Azt ám. mondta, hogy föl fogja őket szólítani. Arra fogom őket fölszólítani, igen. Én. Hányan lehetnek? Hát többen vannak Budapesten, mint a régi baloldal szavazói. Honnan lehet ezt tudni? A kutatásokban szemmel láthatóan kevésé hisz. Hát viszont a választások eredményében, a 2018-as választások eredményében meghatározottan hiszek. És azt látjuk, hogy a lmp nek a Jobbiknak és a Momentumnak a szavazói, Budapesten többen vannak, mint az MSZP-nek, meg a DK-nak a szavazói. Itt fontos megemlíteni, hogy a Momentumnak a szavazóiról beszélek. Látom, hogy a Momentum elnöksége, az folyamatosan szédeleg a régi baloldallal, és Molnár Zsolt ö, ö, noteszében... Ö, Keresi a maga helyét. A szocialisták Budapesti vezetői. Igen, a szocialisták Budapesti elnöke, aki leosztja a budapesti kerületeket, a budapesti polgármesteri helyeket, önkormányzati képviselői helyeket, közgyűlési tagságokat és, és felügyelőbizottsági pozíciókat. Látom a, a, a momentum szédelgését a régi baloldallal. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy a momentumnak a szavazói, azok, akik arra a momentumra szavaztak, és az iránt a momentum iránt köteleződtek el, amelyik tavaly ilyenkor az elmúlt 30 évet jött leváltani, úgy gondolom, hogy ők minden ízükben centrumszavazók, és centrumszavazóként kell gondolni rájuk, és számolni velük. Én Én ezt a tábort tekintem Centrumnak. Hogy ez a Centrum hallgat -e rám, vagy nem hallgat, hát ezt majd meglátjuk, erről majd megbizonyosodunk. Nem várom el, hogy bárki is hallgasson rám, én legfeljebb annyit fogok elmondani, hogy ezt a programot, amit kínáltam a Centrumnak, amit kínáltam a Centrum három pártjának, és amelyből kettő párt most arra támogatja ezt a programot, a Sétáló Budapest programját, ezt én most hozzá hozzácsatoltam, mármint hogyha... Elveszítem az előválasztás és karácsony Gergely garanciát vállal, hozzá csatoltam karácsony Gergelyhez. Karácsony Gergely ezzel is ezzel a pecséttel, ezzel is ezzel az aláírással garanciát vállalt erre. Ha a centrum szavazók a sétáló Budapest programját, akkor ez most karácsony Gergely szavazva valósítható meg, hiszen Karácsony Gergely ezt a programot felvállalta, és nagyon bízunk benne, és én be fogom keretezni az ő írásos garanciáját arra vonatkozóan, hogy ezt ő végre fogja hajtani, és innentől kezdve nincs, nincs más, mint nincs más tenni, azért többet tehetünk, mint hogy bízunk Karácsony Gergelynek a szavában, az adott szavában, mert ez rendkívül kevés lenne. É. Hiszünk abban, hogy kikényszeríthető. Hiszünk abban, hogy azért karácsonygerge egy valamit azért mindenképpen tiszteletben tart, és ez a saját politikai érdeke, a saját jól felfogott politikai érdeke. Hogyha olyan helyzetet, olyan nyomást tudunk teremteni, amelyben karácsonygergei érdekelté válik a sétáló Budapest programjának a megvalósításában, ő a saját hatalmáért azt is meg fogja tenni, el felől, nincs kétsége. A jobbik közelmúltja nem zavarja? <tos> zavarja -e a jobbiknak a. A fasiszta múltja. Igen. Mm. Mm. Mm. Mm. A múltja nem zavar. Nem tudom mennyire tekinthető hitelesnek az ő változásuk. Erre majd úgyis az idő adja meg a választ. Minden esetre az jó látni, hogy ez a párt ketté szakadt. És pedig pont a fasizmus néppártiság. Pont a nemzeti radikalizmus... Mm. Jobb-közép törésvonal mentén szakad szét. És, a, és pont a fasiszták, pont a nemzeti radikális szárny, az ma már a mi hazánk mozgalmat képezi. Novák előddel, Torockai Lászlóval. Vagy említhetem a Dúró Dórát. Tehát a, a, a, ők radikálisai a, a Jobbiknak. Most, aki itt maradt a Jobbikban. Zsidó és képviselőket listázni kívánó politikus. Mai napig ott van. Nem, nem így volt. Nem így volt, és ez egyszerűen. Tudjuk, hogy én nem akarom mentegetni a Jobbiknak a fasiszta múltját, mert a Jobbik az a tényleg fasiszta párt volt. 2008-ban még. Mi egyértelműen. Én is így ítélem. De, de ez a listázás, ez nem úgy volt. Arról volt szó, hogy az izraeli, magyar, kettős állampolgárokat kéne számba venni, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek el, nem zsidó állampolgárokat. Tehát ez egy szándékos félreértés volt, egy szándékos félre magyarázás volt. És nem akarom mondom, nem akarom mentegetni a Jobbiknak a fasiszta múltját. A Jobbiknak bőven van elszámolni valója ezzel. De most a hátát nekik vetné, akarok. kell. De, de arról van szó, hogy ez a, ez a párt most, most próbál ezzel a múltjával szakítani. Most ez a párt éppen változik. Én csak arra vagyok kíváncsi, hogy a, a Kormány meg a jobboldali sajtó mikor fogja az ünek szélére állítani a mi hazánk mozgalmat? Ön a kormány és a jobboldali sajtóhoz képest? Nem, csak amikor, a jó, csak amikor a jobboldali sajtó engem ezzel revolverez. Akkor, akkor, akkor sajátos, hogy nekem kell magyarázkodnom, aki a jobb közép -jobb, akit a jobb közép jobbik támogat, és nem pedig a Fidesznek, akik pedig a Nemzeti radikális mi hazánk mozgalmat támogatják és segítik minden erejükkel. Tehát, nem, én, nekem, nekem gyanús ez a dolog? Tehát megmondom, bűzlik ez a dolog? Azt érzem, hogy nem az a problémája a Fidesznek és a Fidesz sajtónak a jobbikkal, hogy a jobbik még mindig fasiszta, hanem hogy már nem az, Hanem, hogy helyet cserélt a fidesz is és a Fidesz elvesztette a centrális erőteret, és kiszorult a jobb szélre is, hogy már a Fidesz a nemzeti radikális párt, és a jobbik megpróbálja átvenni a jobb középen az ő helyüket. Ez a az igazi probléma. Ha am nem tenné fel ugyanezeket a kérdéseket, Desi. A szerkesztői székből nem tenné fel ugyanezeket a kérdéseket, amiket én most öntől, mint politikustól megkérdezek. Én föltenném a Fidesznek is. De a a is, igen, én a Fidesznek is a kérdést, hogy mennyire bűzlik a mi hazánk mozgalom. Mert ha a Jobbik bűzlik, akkor a mi hazánk mozgalom az meg a, bűzlik a, a, az ő a, a, hogy mondjam, hatványozottan. Sokadik hatványon. Tehát látjuk, hogy mi a vonal. Látjuk, hogy a Jobbik az jelenleg éppen hátat próbál fordítani a fasiszta nemzeti radikális múltjának. Megpróbál európér -er, centrista normákat elsajátítani. Akkor most nekem úgy kéne viszonyulnom ehhez a kísérletükhöz, ehhez a változásukhoz, hogy fúj piszkos fasizták! Takarottok vissza a gettóba! Hát ki engedett ki titeket a karanténból? Ti örökre fasizták maradtok! Azt hiszitek hülye innen gyerekek, bizarabbat? hogy megtéveszt engem az, hogy már nincs rajtatok a bomber jacky. Azt hiszitek, hogy most kifordítottátok, és öltöny van rajtatok, és azt hiszitek, hogy nem emlékszem, hogy tikik kik vagytok? Ezt kéne csinálom, Hát ez lenne a normális. Én Mi azt gondolom, hogy a bizalmat addig, addig, amíg ők ők, ők, ők, ők jobb közép, erőnek adják elő magukat, addig meg kell adni nekik a bizalmat, om, és, és onnak kell őket tekinteni, amíg nem tanúsítják az ellenkező ennek. Minden hogyha... politikai párttal ennyire megengedő? El kell hinni azt, amit saját magáról? Hát adott. ha látom, hogy változik, hát hogyha azt látnám, ha azt láttam volna az elmúlt tíz év gyakorlatában, hogy a hogy a DK az megváltozik, és mondjuk megszabadul a gyurcsány örökségétől. Én nem tekinteném a, a, a DK-t annak, ami a DK. <gül> azt láttam, ha már hogy a... szóba hoztam, mit fog kezdeni a DK támogatásával? A Gyurcsány Ferenc ült itt, és azt mondta, hogy neki édes mindegy, hogy hogy alakul az előválasztás, ő a győztest fogja tudni támogatni. Egyik oldalról támogatja Puzsé Robertet a Jobbik, középről az lmp balról meg a DK. DK támogat engem? Hát szerintem, hogy Gyurcsány Ferencnek teljesen mindegy, hogy mi az előválasztás, szerinte ugyan rossz ötlet, de mindegy, hogy hogy alakul. Hát, ö, most, mi, most mit kéne ezzel kezdenem? Tehát, hogyha a Gyurcsány Ferenc, ha én megnyerem az előválasztást, ez is azt mutatja, hogy Gyurcsány Ferencnek nincsen semmi koncepciója Budapesttel, nincsen semmi elképzelése Budapesttel, a győztes oldalára áll, és úgy általában a, a nyerő... nyerő ö, stratégiát követi. Hogyha Puzsér Robert megnyeri az előválasztást, akkor Gyurcsány Ferenc támogatja, és akkor majd a Puzsér Robertet össze lehet gyurcsányozni, és jobbikozni, és fasiztázni, és mi mindennel elhitelteleníteni és karaktergyilkolni. Én meg azt gondolom, hogy új normákat kell adni. Én ezekért az új, új normákért felelek. Ezek az új normák, ezek vonzóak a jobbik számára. Ebből én azt olvasom ki, hogy a jobbik szakítani akar a fasiszta múltjával. Tehát én potenciális Centrum erőnek tekintem őket, addig, amíg nem kerül elő újra Martens-Bakancs. Amikor előkerül újra a Martens-Bakancs, meg a baseball ütő, akkor majd összeráncolom a homlokomat, és esetleg elgondolkodom azon, talán hiba volt őket centrista, európai, -er, jobb középpártnak tekinteni. Addig nincs okom erre. Tehát az, van egy olyan mondás, nem azt kell nézni, hogy honnan jössz, hanem azt, hogy merre tartasz. Én azt nézem, hogy merre tartanak. Most a Gyurcsány Ferenc esetében, meg úgy vagyok, hogy ha Gyurcsány Ferenc úgy dönt valamiért, hogy támogat engem, Ugyan mit tehetnék? Tudomásul veszem, hogy támogat engem. Nem fogom, ö, nem fogom megköszönni, még kevésbé elvárni, ezért semmit nem fogok megígérni. Tehát, egy, hogy mondjam, egy jelölt vagyok, akit ha támogatnak, tudomásul veszi és levonja azt a következtetést, hogy esetleg jó a programja. Hírek következnek utána, innen folytatjuk. Puzsér Robert az Inforádió arénájának vendége a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Puzsér Robert az LMP és a jobbik által támogatott főpolgármester jelölt az InfoRádió arinájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az InfoRádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Az önt támogató pártoktól valamilyen konkrét szervezeti segítséget kap? A programalkotásban közösen vesznek velünk részt. Ez azt jelenti, hogy vannak jobbikos és vannak LMP-s szakértőink is a szakértői ez egy És, és hozzáteszem, hogy párton kívüli független szakértőkkel is kóperálunk a program megalkotásán, de minél szélesebb alapokon álló, minél nyitottabb programalkotást folytatunk. Egészen ö, május közepéig, amikor le is adjuk a programunkat, addigra tervezzük, hogy elkészül. Milyen lesz a szerkezete a programnak? Szakpolitikák fognak sorjázni benne, mint általában a programokban szoktak, vagy inkább tömör kiáltványszerű lesz? Mert ilyet is láttunk már. Hogy fog kinézni? 11 pontból fog, fog állni a program, és a Budapest 11 fontos kihívását fogja áttekinteni. Nagyon széles alapokon álló szakmai program lesz a, a, a, a leginkább a Sétáló Budapest programalkotó stábja is az LMP részvételével. Tehát mm. leginkább, leginkább így, így, ezen a két, két pillérrel fog állni a programalkotás. Mennyire dolgozzák ki a program megvalósíthatóságát? Mert az korábban is mondta, hogy a Sétáló Budapestet egyik pillanatról a másikra nyilván nem lehet megcsinálni, de azért valami belátható távot mm -hmm. érdemes adni. Maradéktalanul. Olyan programot teszünk le, ami, ami öt év alatt nem pusztán megvalósítható, de a Budapestnek a jogköre és a forrásai egyaránt rendelkeznek, mármint egyaránt adottak ahhoz, hogy ez a program megvalósuljon. Tehát nem vállalunk semmi olyat, ami, amivel, amivel Budapest jogilag nem rendelkezik, továbbá amire Budapestnek nincsen pénzeit. Fontos, mert, mert a jogait és a, és a költségvetését is megfelezte Orbán Viktor Budapestnek. Sajnos Tarlós István végigasszisztálta ezt a, a budapesti önkormányzatiság felszámolását. Most ott tartunk, hogy nagyon kevés dolgot ígérhet meg felelősségtudatosan egy főpolgármester jelölt. De ebben a programban, amit májusban leadunk, kizárólag olyan vállalások lesznek, amelyekre pénzünk, öt éves időnk és jogaink is lesznek. Az még, hogyha Tarlós István átvenné a sétáló Budapestet, akkor támogatná? Mert annak idején így indult. Tarlós István ö, két, tehát az igazság az, hogy Budapestnek 2009 óta be kellett volna vezetni adogódíjat. a dugódijat. A a négyes es metró Európai Uniós finanszírozásának az volt a szigorú feltétele, hogy Budapest 2090 vezesse be a dugódiat. Tarlós István, jó, ebből egy év Demszki Gábor, kilenc év Tarlós István. Tarlós István kilenc éve főpolgármester, kilenc éve volt arra, hogy bevezesse a dugó díjat Budapesten. Puszin Róbert bevezetné a díjat, a díjat? Azonnali alá bevezetném a behajtási díjat Budapesten. Tarlós István kilenc éven keresztül nem vezette a behajtási díjat úgy, hogy az Európai Unió kötelezte Magyarországot arra, hogy vezesse be. Mert Tarlós István nem akart szembe menni, nem mert szembe menni a legnagyobb érdekérvényesítő képességű csoporttal, az autósokkal. Szembe menne velük? Természetesen. Természetesen. Milyen következményekkel kalkulál? Ha valóban az autósok a legnagyobb érdekérvényesítő csoport. Sok híd van Budapesten elég középen egy autóval megállni, és összeomlik az egész foglás. Igen, lehetséges, lehetséges. De, de ne felejtsük el, hogy az alsó 90%-nak nincsen autója. Én őket jöttem képviselni. Meg tudjuk, hogy akinek autója van, az is tűnővel lélegzik. Azt gondolom, hogy erre, erre azért, azért még értemes hivatkozni. Öm, Persze lehetséges, hogy, hogy megkísérelnék el lehetetleníteni ennek a, ennek a megvalósítását, de hát azért meg, mekkora legitimációja lenne, hogyha tényleg megválasztanak engem és a Sétáló Budapest programját, hogy az Budapesten valósuljon meg, az azt fogja jelenteni, hogy emberi százezrek szavaztak Budapesten arra, hogy ez a program megvalósuljon. Ez, ez egy nagyon komoly legitimitás. Most az, hogy néhány autó keresztbe áll egy hídon, ezért ezt nem, nem írja fölül. Itt nem arról van szó, hogy én kaptam egy felhatalmazást akármire, egy szabadkártyát akármire, mint Orbán Viktor, aztán azzal én olimpiát akarok rendezni, meg amit akarok, meg be akarom vezetni a netadót, meg, meg fel akarok költözni a Budai Várba, onnan költözöl le a galéria Városligetbe. Itt nem arról van szó, hogy én, én, én visszaélek a választók bizalmával. Arról van szó, hogy erre. Erre a programra, a sétáló Budapest programjára kapok felhatalmazást. Ugye itt ez egy hipotézis. Ha engem októberben megválasztanak főpolgármesternek, az azt jelenti, hogy a budapestiek erre a programra szavaztak. Ez azt jelenti, hogy nekem kötelességem ezt a programot megvalósítani, ha keresztbe állnak az autósok a gpa a terepjáróikkal a, a hídon, hanem De még van egy előválasztás előtte. Azt mondta, hogy egy demokratikusnak kell lennie. Természetesen. Kidolgozták már, hogy milyen egy demokratikus előválasztás? Nem csak, hogy kidolgoztuk, hanem kötöttünk erről egy három oldalú megállapodást Karácsony Gergelyel és Molnár Zsoltal. Ebben benne van az 50 ezer fős részvételi küszöb, ebben benne van, hogy offline és online szavazatot egyaránt elfogadunk, ebben benne van az, hogy független szervezet bonyolítja le az előválasztást, és ebben benne van az, hogy teljes körű budapesti koordináció keretében zajlik ez. Tehát, hogy nem pusztán Budapest ö, ö, városházának a, a, a, a kiválasztása az, ami fontos az ellenzék számára, tehát nem csak torlós Istvánt kell leváltani, hanem kerületről kerületre, minden kerületben a régi ellenzéknek, meg az új ellenzéknek, vagy akkor úgy mondom, hogy a a régi baloldalnak, az MSZPDK-nak és a Centrumnak, az lmp nek és a Jobbiknak igenis koordinálnia kell, hogy minden kerületben kerületről kerületre lelehessen lehessen váltani a Nemzeti Együttműködés Rendszerének a jelöltjét. Ez csak úgy megy, ha egy kihívó hívja ki a NER jelöltjeit a kerületekben. Ha ez nem valósul meg, még ha... Meg is nyerném az előválasztást, még ha le is győzném Tarlós Istvánt az októberi főpolgármesterválasztáson, Nem lenne közgyűlési többségem, amelyre támaszkodva a programomat megvalósíthatom. Tehát a teljes körű koordináció nélkül az indulás nem is igazán értelmes, hiszen a felhatalmazást, amit aztán kapok, nem fogom tudni megvalósítani. Nem, nem buszán arról van szó, hogy szerezzem meg a hatalmat, és akkor ehhez -e nekem ez a program egy nagyszerű ugródeszka. Itt a programot kell hatalomba segíteni. Én vagyok az eszköz, és a sétáló Budapest a cél. De mi van, ha megvan az 50 ezer, tegyük föl leadott érvényes szavazat, nyer, de nincs meg a közgyűlési többség. Hagyja? csapot papod? Nem, nem, Hát, hogyha hogyha, hogyha... Megva, hogyha nincsen meg a közgyűlési többségem, akkor meg kell próbálni megszerezni a közgyűlési többséget valamilyen eszközzel. Választás után már nem nagyon lehet, ezt választással lehet megszerezni. Hát azért már láttunk erre számos példát, hogyha nem lehet a közgyűlés tagjait vagy a polgármestereket bizonyos alkukba kényszeríteni, hogy, meg, hogy segítsék életre a sétáló Budapest programját, mondjuk azért nem, mert a központi kormányzat ennek ellen feszül és mindenáron meg akarja ezt fúrni, akkor, akkor értelemszerűen az embereknek a támogatását kell kérni. Azoknak a támogatását, akik megszavazták ezt a programot, akkor, akkor az embereket kell felszólítani arra, hogy gyakoroljanak nyomást a hatalomra, hogy megvalósulhasson az a program, amire ők Budapesten szavaztak. Ha ez sem teljesül, és ellehettetlenül a, a képességem arra, hogy megvalósítsam azt a programot, amire az emberek szavaztak, és az emberek Nem vonulnak az utcára, és nem, nem kényszerítik ki a hatalomtól, hogy ez megvalósuljon, akkor le kell mondanom. Akkor igen, akkor le fogok mondani. Nem fogom azt mondani, hogy ó, hát én még annyi hasznosat tehetek itt még négy éven keresztül nekem, itt még lehetőségem van Budapestet ezer másféle módon, mint ami a programban van, meg mint amire az emberek szavaztak fölvirágoztatni. Nem, akkor le kell mondani, és hátra kell lépni, és ebből is egy precedens kell gyártani, egy kulturális precedens. Én azt gondolom, hogy ahogyan Budapestet nem lehet a a központi kormányzat ellen vezetni, vagy legalábbis ez nem a budapestiek érdeke, úgy, ugyanúgy a központi kormányzatnak, Orbán Viktornak és a kormánynak nem lehet érdeke Budapest ellen vezetni az országot. Tehát azt gondolom, hogy ebben az együttműködésben bizonyos mértékig mindkét oldal Érdekelt, hogyha ők ellehetetlenítik, hogy én megvalósítsam azt a programot, amit, amire szegődtem, és amire a budapestiek szavaztak, én úgy gondolom, hogy akkor az lesz a feladat, hogy ez rájuk égjen vissza, és ezzel a destruktív magatartással a kormányzat saját magát sem meg. Mi van, ha veszít az előválasztáson? Hátralép, kiszáll ugyanúgy, ahogy beszáll? Igen. Vagy belép pártba, csinálok pártot, is, ezer más lehetősége semmilyen szín van. Alatt, semmilyen szín alatt nem lépek be pártba. Semmilyen szín alatt nem fogok ö, tovább politizálni. Vissza fogok ö, térni a kulturális térbe. Előválasztás másnapján fogjuk tudni, kell -e még számolni Puzsi Roberttel, vagy nem kell számolni? É, ugye két eset lehetséges, ha elveszítem az előválasztást. Ha Karácsony Gergely azt mondja, hogy ő aláírja As, hogy garantálja, hogy megvalósítja a Sétáló Udapest programját, én félek, hogy ezt ő azonnal garantálni fogja, és azonnal alá fogja írni a nélkül is, hogy elolvasná. Akkor, azt a, akkor azt, a, azt a dokumentumot nekem féltve kell őrizgetnem öt éven keresztül, mert hogy az a az a garanciája annak, hogy nem dolgoztunk hiába. Időként. Akkor oda fogok, állni, oda fogok állni karácsony Gergely mellé, a kezemben ezzel a, ezzel a dekrétummal, amelyben karácsony Gergely garantálja, hogy megvalósítja ezt a programot, és azt fogom mondani, hogy szavazatok karácsony Gergelyre, mert akkor erre a programra szavaztok. Ezt fogom mondani. Aztán lehetséges, hogy én ezt meg fogom bánni a következő évben, amikor látom, hogy karácsony Gergely pont annyira tartja ezt az ígéretét, mint az összes addigit. Minden esetre ez a, ez a dokumentum, öt évvel később majd jól fog nekem jönni, amikor visszatérek az Visszatér? újabb önkormányzati választásokra. Azt gondoljuk, hogy öt év múlva a sétáló Budapest programja nem lesz elég fontos? Úgy gondoljuk, hogy ez a program ez arra való, hogy én belőlem 2019-ben főpolgármester csináljon, és ha ez nem sikerül, akkor mehet a kukába? Nem, azt gondolom, hogy ez a program azért jön létre, hogy Budapest új arculata, Budapest új koncepciója legyen. Ha 2019-től, 2019-től, ha 24-től, 24-től, 29 29-től, 29-től, lehet, hogy 34-től. Nem tudjuk, hogy mikor, nekünk az a feladatunk, hogy ezt megvalósítsuk. Hogyha ez nem sikerül 19-ben, erre a következő jó alkalom 2024-ben adódik. Vissza kell hozni a programot, vissza kell térni a politikába, és egyszerűen átjárhatóvá kell tenni ezt az utat, a civil világ és a politika között. Pont azért, hogy a politika ne a saját referenz szerint működjön, hanem kezdjen el végre a civil referenciák szerint működni. De visszatér, vagy addig kis száll? Mert a ez nagyon nem ugyanaz. Nem, én kiszállok és visszatérek. Kiszállok a politikából 19 őszén, ha elveszítem a választást, vagy 19 júniusában, hogyha elveszítem az előválasztást, és 24-ben ennek ezzel a programmal a kezemben, amelyel hátra léptem, ezzel újra előre lépek vissza a politikába, és, meg, és megpályáztatom újra. Mert úgy gondolom, Hogy, a hogy nem a program hibája az, hogyha a budapestiek nem kérték ezt a programot, Megint... hanem a 20. század hibája. A 20. század antifasizmusa, antikommunizmusa egyszerűen elfüggönzi a saját valóságukat az emberek elől, a múlt démonaival viaskodnak a hogy a jelen kihívásaira, meg a jövő perspektíváira fókuszálnának. Öt évente mindig újra kezdi vagy megtartja ezt a támogatói kört, amit mostanra fölépített? Tavalyi vége óta. Nehéz ügy, mert a, a probléma az, hogy ha én kilépek a politikából, nekem az a nagy félelmem, hogy, a, hogy amikor én öt évvel később visszatérnék, ezt az LMP-t, meg ezt a jobbikot addigra az MSP, meg a DK már felszalámizta, már be, beolvasztotta. Tehát akkor az Isten tudja, Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy, a, hogy, a, hogy azzal a jobbikkal, meg azzal az lmp vel aminek én elengedem a kezét 2019-ben, annak én újra, újra a, a, a azt én újra a politikai bázisommal, vagy a politikai szövetségeseimé tudnám tenni 2024-ben. Nehezen tudom elképzelni. Lehetséges, hogy 2024-re már az írmagva lesz meg, mert a szocik már felszalámízzák, mint ahogy, Tették azt az eddigi valamennyi ellenzékükkel, tették azt a párbeszéddel, együttel, sds szel Tehát látjuk, hogy ez hogyan működik. Simán benne van, hogy addigra már nem lesz az az LNP és az a jobbik, amelyből centrumot lehet képezni. Akkor saját anyagból, saját eszközökkel, alulról kell felépíteni az új centrumot. De ez nem egy pártépítést jelent? Nem, nem. Hogy lehet nem. másképpen csinálni? Azért pont az a különbség egy párt. Az, az a hatalomért száll ö, a versenybe, és majd meglátjuk. És persze ehhez alkot valamiféle programot, hogy annak révén hatalomra jusson. Felhasználás, mikor párt tud indulni? Mi fordítva, mi fordítva működünk. Én, én, én, én nekem teljesen más a hozzáállásom ehhez. Nekem ügyem van. És az ügyemet képviselem, és az ügyhöz kérek felhatalmazást. Ha az ügy nem kapja meg a felhatalmazást, akkor én visszalépek a politikából a kulturális térbe, mert nincs többé ott dolgom. Az ügyemet. 19-ben leszavazta a társadalom. 24-ben jövök vissza az ügyemmel a hónom alatt, mert nekem ez az ügyem. Vissza kell téríteni a politikát az ügyekhez. Én, én egy ilyen ügyet szeretnék képviselni, és, és, és, nem, a, nem, és nem akarom felmérni 24-ben, se 29-ben, se 34-ben, hogy az én ügyem kívánatos-e. Mert hiszek az ügyember és hiszek, hiszek abban, hogy ez jó a budapestieknek. A budapestieknél, budapestieknél a pattog a labda, hogy felnőjenek ehhez. Hogy néznek arra a jobbiban és az lmp ben akikről úgy mondta, hogy ha a, elengedi a kezüket, akkor nem tudja, hogy meg lesz nekem még öt év múlva? Öt év nagyon hosszú idő a politikában. De hogy néznek nagyon hosszú, hosszú? Önre. Remélem, hogy velem közösen aggódnak emiatt. Hát, hogy mondjam, én, nekem, nem ké, nekem, nekem arra kéne figyelnem, hogy ne fogalmazzam meg a hiteles analízis, csak azért, hogy mert most akkor majd ők, ők ez mit szólnak, és kezdjen erre megni a térdem, hogy jaj, a szövetségeseimnek csak tetszen, amit mondok, és elkinek kéne nem sumuzolni velük azért, hogy ők a szövetségeseim legyenek. Én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben is új precedensek kellenek, és új alapokra kell helyezni a kommunikációt, meg a szövetséget. Én, én, én a hiteles analízissel tartozom, hogyha ez adott esetben rosszul esik, akkor ezt be kell kalkulálni. Nem hizelektem az, se az LNP-nek, se a Jobbiknak eddig sem. Nem hallgattam el, hogy milyen súlyos problémák vannak, milyen súlyos identitásvesztés zajlik mindkét pártban. Mivel, Bizony. Mivel győzte meg őket? Szerintem azzal, hogy, hogy azt látják, hogy, hogy pont azt kínálom, amiben ők elég nagy hiányt szenvednek, és ez az identitás. De ha egy, meg ember, az ügy. De ha egy ember kínál identitást két külön pártnak, nem lesz azokból előbb-utóbb egy párt. Ha csak a... Egy ember tud többféle identitást kínálni. Itt arról van szó, hogy én egy identitás minimumot kínálok. A, az ident, ez az identitás minimum rész zöld, mert meggyőződésem, hogy a 21. Százada vagy zöld vagy nincs. Másrészt pedig civil. Ez egy identitás minimum. Szó nincsen arról, hogy én itt minden vonatkozását a jobbik, meg az LMP identitásának meg akarom írni. Itt arról van szó, hogy egy, egy kulturális minimum, amely eh, tulajdonképpen ez a minimum, ez a szakítás ezzel a 30 évvel, ezzel a gyalázatos 30 évvel is, egy új politikai kultúra megteremtésének az igénye. Ez, ez valami olyasmi, amiben úgy gondolom, hogy a jobbik is, meg úgy gondolom, hogy az LMP is megtalálja a maga identitását. Ne felejtsük el, hogy ezt a két pártot a 2006-os eh, rombolás képezte meg. Ez, ez képezte meg. Ebből jött létre a 2006-os eh, rendőratagból, összödi beszédből költségvetés hamisításból, abból, abból a töménygyalázatból, ami Gyurcsány Ferenc leművelt 2006-ban, meg azt követően. E, ez ez Ezek a pártok, ezek protestpártokként indultak. Csak aztán hozzáromlottak, hozzá a politikai garnitúrához. Mert a garnitúra egy rohat garnitúra, és az, az igazság, hogy ha egy, egy zöldséges kosárba, amiben csupa rohat zöldség van, beledobálunk egy pár friss zöldséget, azokat a rohadt zöldségek magukhoz rohasztják. Itt is valami ilyesmi történt. Most nekem az a feladatom, hogy a még éprészekből főzzek egy levest. Ezt a levest az a, a centrumnak abból a részéből, ami még nem rohadt meg. Ezt a levest én úgy hívom, hogy, hogy Centrum Szövetség. Ezt én úgy hívom, hogy ez egy új ö, politikai pólus, vagy úgy hívom, hogy ez egy alternatív ellenzék. De ha ö, megfőzi, akkor valószínűleg a sok rohadt zöldség Ben lévő kevés jóból csak egy kicsike leves lesz. Ezt mm. viszi tovább a következő öt évre? Mert ha jól értem, akkor nem viszi tovább nem. ezt a pici levest a következő nem, öt évre, nem, nem. hanem kiönti és megpróbál főzni nem, mát... más alapanyagból egy másik leves? Itt marad a, a leves, itt marad, itt marad a politikában, mert ők a politikából élnek. Én nem a politikából élek, én a piacról élek. Nekem nekem a politika nem tud adni semmit. Éppen ezért nem áll szándékomban a követ. Tehát, ha én nem leszek főpolgármester, én nem kérek magamnak közgyűlési helyet, nem kérek magamnak felügyelő bizottsági pozíciót, vagy vagy felü vagy mesteri pozíciót, nem egyszerűen hátra lépek. Ki dobja az ablakon azt a melót, amit tavaly én végé óta beletett? Nem, nem, nem dobom ki az ablakon. Ezek politikai precedensek, amik itt maradnak a kulturális térben. Itt maradnak velünk. Új normákat írok, és ezek a normák, ezek itt maradnak, és formálni fogják a politikát. Nem csak és akkor, hogyha sikerre vittek. Ha kudarcba vezettek, miért maradnának meg? Hát azt gondolom, hogy azért, mert ami, ami megtörtént a politikával, az... Az, az kitörölhetetlen, és azt gondolom, hogy nagyon sokféle siker van. Az én számomra nem az az egyetlen siker, ha én főpolgármester leszek, és 19-ben elkezdem a Sétáló Budapest programját megvalósítani. Az is siker, hogyha új civil normákkal lehet euh, megfertőzni, vagy visszafertőzni a politikát. Nekem már az siker, hogyha, hogyha ezeket a kulturális precedenseket meg tudom írni. Nekem már az siker, hogyha lesz egy olyan kampány, amiben két Egymástól független ellenzék, két különálló ellenzék, két különálló jelöltel hívja ki a nemzeti együttműködésrendszerét. De mi a civilség ebben a modellben az ön kívülállóságán kívül? Két párt támogatja az egyelőre. A, hát, ezek nem civilek, ezek pártok. A, hát az a civilség, hogy én nekem ügyem van. ügyem van, és pedig egyetlen. Egyetlen. Nem ezerfélét ígérek ezerféle célcsoportnak, mindegyiknek valami kívánatosat, amit szeretne hallani, hanem én egyetlen egy átfogó Budapest koncepciót kínálok a budapestieknek, ez az ügyem, és ha ezt az egyetlen ügyet nem tudom megvalósítani, nincs semmi keresni valóm a politikába, és hátralépek. Ö, ö, mit jelent a civilség? Jobb erkölcsi minőséget jelent, mint a politika. Jobb erkölcsi minőséget. Egyszerűen az igazság az, hogy a nemzeti együttműködés nem azért nem leváltható, mert a nemzeti együttműködés rendszere iránt a, a, a magyarok tiszteletet éreznek, mert nem éreznek tiszteletet. Hát hogy kell tisztelni egy olyan pártot, vagy egy olyan hatalmat, amelyik bulvárlapokban az ellenzékét buzizza? Vona Gábor-t terriblekkel hitelteleníti. A, a, a, hogy, amelyik a, a bulvárlapjaiban hajléktalanok ellen a, Akik a, akik a, a honfitársaink, akik, akik kihullottak a, a szociális hálóból, és a legszerencsétlenebbjeink, és a leggyámolítandóbb csoportja a magyar társadalomnak. Tehát nincs a magyar, én meggyőződésem, hogy nincs a a magyarokban semmiféle tisztelet a nemzeti együttműködés rendszere iránt. Orbán Viktorral azt gondolom, hogy azért másra helyzet Orbán Viktor iránt van. Ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogy nem száll át a, a nemzeti együttműködés rendszere iránti megvetés, meg a Fidesz iránti megvetés, hogy nem száll át Orbán Viktorra. Ez is egy érdekes kérdés. De minden esetre, mindeneset minden esetre az, hogy, hogy ők hogy nincs tisztelet, semmiféle tisztelet a Fidesz iránt és a Fidesz mégsem lehet leváltani, és mégsem hajlandóak le, leváltani a Fidesz, ez abból fakad, hogy az alternatívája, az ellenzéke iránt még annyi tisztelet sincs. Ön iránt van érez tiszteletet, Puzsér Robert iránt, a nép irányából? Ezt nagyon nehéz megítélni. Ha... ha Meg lehet, hogy igen, de ha nem, hát az a feladat, hogy ez a, ezt a tiszteletet kialakítsam. El kell különbözni. El kell különbözni a férgesült politikai osztálytól. Jobb alternatívát kell kínálni. Ez a feladat. Először is egy olyan alternatívát kell kínálni, amelyik jobb minőség, jobb emberi minőséget kínál, mint Rogán Antal. Ez látszólag egy könny, könnyű feladat, de... Az embernek csak Gyurcsány Ferencre kell pillantania, és már is kiderül, hogy hát mégsem olyan könnyű feladat. Mégsem olyan egyszerű feladat. A feladat elsőrendűen az, jobb emberi minőséget kell támasztani. Aztán kormányzó képességet kell tudni mutatni. Az, hogy a, a, az MTV a székházában fetrengünk a földön, mint Varjú László, meg megmásszuk a korlátot, mint hatházi Ákos. Ez brutális mértékben rombolja a kormányzó képességnek a benyomását. Hát nem kell ahhoz valami tapasztalat egy kormányzó Tapasztalat? Tapasztalat miben? Hogy, hogyan, tapasztalat. Kell a, hogyan kell az állami pénzeket magánpénzeké konvertálni? Hogyan kell szétlopni az országot? Hogyan kell, ö, hogyan kell uszítani a társadalmat? Magyart, magyar ellen uszítani? Hogyan kell kommunistázni, zsidózni, kampány. cigányozni a sorok között? Ö, uszítani ö, hajléktalanok ellen, migránsok ellen, bárki ellen, akivel félelmet lehet kelteni? Mi, mi, mi, miféle tapasztalat? Éppen... Éppen ezt tesz engem alkalmassá arra, hogy alternatívátját kínáljam az elmúlt 30 év politikai rendszerének, hogy semmiféle tapasztalatom nincsen ebben. Nincs tapasztalatom abban, hogy hogyan kell egyetlen egy napot sem dolgozni a piacon, és fényesen élni az adófizetők pénzéből. És szétlopni az adófizetők pénzét, és ö, szédelegni a szavazatokért, ígérgetni, hazudozni, és, és usítani. Az igazság az, hogy ö, hogy... Ö, hogy ö, Minél kevesebb tapasztalatom van a politikában, annál alkalmasabb vagyok arra, hogy az alternatíváját kínáljam a politikai osztálynak. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Puzsier Robert volt az InfoRádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Fekete-Esztaló Kizoltán felelős szerkesztő és Módos Mertő főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, de az infostart.hu oldalul és az InfoRádió YouTube csatornáján is megtekinthetik. Köszönöm a figyelmet, extra Tibor vagyok.